Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings med Eva Unite og Rune Selsing. Ja, god formiddag, så er vi her igen, Rune og Eva Selsing. Vi har i dag besøg af Elisabeth Møller Jensen. Du er forfatter, så er du litterat, så har du været direktør for Kvinfo i 24 år... Du er en kendt og prominent fortæller for feminismen, og så har du sagt ja til at bruge en time af din sommerferie på at komme ind og diskutere feminisme med os. Det, det siger vi tak for. Øhm, inden vi kommer så langt, så mens vi sad her i studiet og forberedte os lidt på, på hvad vi skulle tale om, så kom vi rundt om... Programmet i går, hvor at vi havde Sande Kofod øh, inde, som er rektor for Kunstakademiet, hvor vi talte om, om moderne kunst. Og der kom vi forbi øh, spirituel kunst, så det religiøse kunst. Og der sagde du, Elisabeth, at du var lidt skuffet over, at der ikke var nogen af os, der var klar over, at der ligger et museum for religiøs kunst i Lemvi. Præcis. Jeg sad der ærget mig over, at man ikke kunne ringe ind og tænke det, der kom så sande, ting, jeg, for jeg kunne høre, at I ikke vidste det. men altså sande kofråd, så, så, så, så tænkte tænke, da I ligesom brægte bragte op, det måtte jeg lige fortælle jer, så. og ja. det er hvert besøg besøge ja. i Køben, det er faktisk et rigtig, rigtig, godt museum, og det ligger vanvittigt smukt, ja. Og du fortalte også, og det interesserer jo sådan en som som mig, at det nuværende museum har erstattet en gammel pavillon, som også var, sagde du, danse, et dansested. Ej. Et dansested, hvor de unge møder sig, og det ligger lige ved fjorden. Det ligger simpelthen ud for lige Limfjorden, ikke? Så det, det ligger meget, meget smukt. Det er sådan et sted, hvor unge mennesker har kommet i mange, mange, mange år. Så man skulle sådan lige, eller jeg skulle lige sluge, at nu kommer der, det brændte øh, pavillonen, så at, øh, jeg skulle lige sluge, at der nu kommer så et øh, museum for religionskult. Men det er et meget, meget fint museum, og jeg besøger det hver gang, jeg er der. Ved man? Mm -hmm med sikkerhed, at det ikke var en moderne arkitekt, en brutalist, der satte ild til den gamle pavillon for at gøre plads til firkanterne? Ja, jeg, jeg, jeg tvivler. Jeg tvivler. Jeg tvivler. Og, og, og det er heller ikke mange firkanter. Øh, men og det, det er et meget sådan bredt øh, øh, hvad hedder det, udvalg, øh, de har. Ja. Og, øh, og der er altså meget fint i forhold til øh, Øh, sig også i øh, landspressen, altså. Øh, så det er, ligesom, det er ligesom på et anerkendt niveau. Jeg synes faktisk, det gør det rigtig godt. Ja, men det er... Det burde de vide. Jamen, så nu ved vi det. det. Og nu ved vi det. sagt, ja. skal du have. Ja. ja. Og så til sagen. Ja, vi havde jo egentlig uh, tænkt os at tale om, om feminisme uh, i dag. Vi skal også... Uh, Senere skal vi tale mere om, om kønsroller, mere, mere detaljeret, og jeg tror også lidt om kulturradikalt sex med dit gise, øhm, men, øh, men i dag så, så er det særligt så feministdiskussioner, så er den politiske diskussion øh, omkring os. Altså fordi, hvis jeg nu skal sådan, sige helt grundlæggende for, for os, som sådan nogle konservative, liberale øh, typer, så, så er der jo noget, øh, noget, noget fundamentalt forkert, ved den måde feminister øh, går til den politiske debat, Bad, øh, på, i det, at de siger, det med de individuelle rettigheder, øh, at vi skal behandles ens uanset køn, og, øh, og vi er lige for loven, det går vi op med. Og så skal vi i stedet for se, hvordan kan vi gå ind og ændre folks advær, øh, adfærd ved at, at stille det ene køn bedre end det andet, eksempelvis med, med kvoter og tvangsordninger og den slags. Og der er simpelthen en helt øh, sådan fundamental filosofisk uenighed, hvor man siger, det, det liberale udgangspunkt, også for ligestilling, som vi havde, ikke? hvor vi siger, at mænd og kvinder de skal behandles ens lige for loven, det går vi væk fra, ikke? fordi at vi har brug for, at mænd og kvinder er mere ens. Der skal være mere lighed. De skal ligne hinanden mere i forhold til, hvor de ender på arbejdsmarkedet og bestyrelsesposter og, og hvad ved jeg. Øhm, kan du ikke se, at der er, der er sådan et helt fundamentalt dilemma? Øh. Det glæder jeg mig til at svare på. Men først, så vil jeg jo tak for invitationen, hvor I skriver, at det ikke handler om at overbevise hinanden, men det handler om at finde ud af, hvor der er vi er uenige. Det synes jeg er en rigtig fornuftig, øh, øh, hvad hedder det, et fornuftigt afsæt. Jeg tror også, det er det længst ligesom vi vi kan komme. Så det går jeg ind for. Men der er noget, der er vigtigt for mig at sige, før vi går i gang med den her snak om feminisme. Fordi hvis jeg ligesom skal se mig selv i øjnene bagefter den her udsendelse, så er jeg nødt til at sige det, fordi det gik jo op for jer det hørte jeg allerede her på vej herind at jeg faktisk har hørt jeres programmer som en forberedelse jeg har faktisk hørt dem alle sammen ja. så altså jeg må jo sige at øh, jeg har ligesom gjort noget ved det jeg har været en meget mm. engageret lytter <laughs> det, er vi for. Æh, det er godt, <laughs> men det er ikke sikkert at I er så glade for det jeg siger fordi altså at lytte til jer det gør mig simpelthen bange. Bange? Ja. Okay. ja. Jeg, altså, jeg er ikke bange for jer. I virker jo som søde mennesker, man kan have det sjovt med oven i købet, men jeg er bange for jeres tanker. Ja. Jeg er bange for jeres holdninger. Jeg er bange for de løsninger, I kommer med. Jeg er bange for de billeder, I tegner mm. af det Danmark, øh, som jeg jo lever i lige så vel, som I gør, mm. og som jeg stort set ikke kan genkende. Øh, jeg er simpelthen... Jeg synes, at I spreder altså, frygt og redsel, og jeg tror hverken, det er naivt eller paranoid. Jeg tror sådan set, altså, at det er ret velovervejet, at de gør det. Jeg medgiver, at der kan være mange ting at være bange for, altså uden at, man behøver, uden at blive det over jeres tanker. Og at vi står med sådan en slags måske, vendepunkt, hvor vi ikke alle sammen eller mange af os kan... Være usikker på, hvilke vej tingene vender. Men som jeg ser det, så er det jo ikke øh, problemernes omfang og vanskelighederne, der er det helt afgørende. Det er afgørende for mig, det er jo de svar, vi vælger. Mm. Og jeg synes, at de svar, I vælger, altså, det får det første til at løbe mig koldt ned ad ryggen. Og jeg tænker jo, altså i mine ører, der er det simpelthen den direkte vej til helvede. Jeg synes, det er sådan noget hadpropaganda, Okay, i, i kan, du, spredere, kan du blive mere specifik? Jo, jeg vil rigtig gerne konkretisere, <laughs> men jeg vil jo heller ikke bare tale, så vi kunne godt vente med det. Men lad os tale. tage den. Det okay. Skal ja, vi tage den? Jeg er, er vældig pigeret, må jeg sige. Nå, det, er godt. det er godt, fordi så tager jeg, tager jeg eksemplet, og jeg er, nu er jeg altså jo ikke givet at genhøre, vel. Så altså, med det forbehold, yes. at jeg lige tager og laver en lille farme. Jeg tror, at jeg husker det som om, at det her eksempel, det havde i samtlige de fem første dage, altså i fem udsendelser i træk. Og det var den her overrepræsentation i uh, voldtægtsstatistikken i 15 over øh, øh, den procentdel af indvandrere, som blev dømt for voldtægt. Jeg tror, I havde den hver eneste dag. Ja, det var ikke med Var der en, hvor I sprang den over? Ja, jeg Jamen, altså, jeg var jo i tvivl ja. bagefter, derfor jeg tager det der forbehold. Okay. Men i hvert fald, det var et emne, altså det var måske det, der blev gentaget mest i hvert fald, og det blev lagt mest vægt på. Og det vil jeg gerne kommentere, jeg har nogle syns på. Men før jeg siger det, så vil jeg bare sige, at i forhold til voldtægt, der tror jeg, I vil have svært ved at finde en, der er mere rasende over voldtægt, end jeg er. Ja. Jeg er simpelthen rasende. Mm. Øh, og jeg synes, at det er så øh, modbydeligt, altså uanset hvem, der begår det. Mm. Det er ligesom mit afsæt. Derudover, så er jeg også utrolig vred og frustreret over at det juridiske system har så svært ved at håndtere det. Det er som om, det ikke er gearet. Altså sådan som den her øh, forbrydelse er skruet sammen. Vi ved alle sammen, det er ofte uden vidner. Det er udsavn, det er, er udsavn mod udsavn. Og man kan ikke, på grund af, af retssikkerhed, så skal det ligesom... Udover en værdsvivel skal man være sikker på, før der falder en dom. Og den retssikkerhed står jeg selvfølgelig bag. Jeg kan bare konstatere, at det simpelthen flugter meget, meget dårligt med den her forbrydelseskarakter. Mm. Og det kan gøre mig, altså virkelig også, det kan få mig op, altså på et splitsekund, så kan jeg, jeg sige, at min urfeministiske feministiske mm -hmm. raceri, mm. det kan blive tændt. Mm. Så jeg tager det her, jeg kan godt konkurrere med dit raceri, øh, Eva, øh, mm. i forhold til voldtægt. Men når vi så kigger på denne her statistik for 15? Det, det, er for, det er for de sidste 10 år, vil jeg lige sige. Det er ikke bare for 15. Jeg tror, der er et enkelt år, var det 10, hvor det var 80 procent. Så derfor har jeg bredt det ud, det er over de sidste 10 år, at vi taler om en tredjedel. Hvad var det så, du nævnte 15? Var det, var det grov vold? Nå, øh, det var... 15. Du havde Jamen. i hvert fald 15. Nå, det inden. tror jeg var. Øh, har det været, hvor, hvor mange efterkommer øh, var... mandlige efterkommere? Nå, det er der også lige meget Så, Det kan mm. være, at jeg har hørt forkert, ja. da jeg sad og studerede det her, og det passede med en tredjedel. Ja. Du sagde det her med, at der var en tredjedels. Øh, øh, over, øh, eller, øh, de udgjorde en tredjedel, ja. ikke? Og det er klart, at det er en overrepræsentation ja. af, af udlændinge, ja. ikke? Ja. Ja. Det er over de sidste 10 år. Det er over de sidste 10 år, ja. Men det du ikke sagde. Det var jo, hvad det er for nogle tal, vi taler om. Altså, I tegnede et billede op, som om vi står i kulturens sidste dage. Vi står ligesom på den yderste rand, og, og, og, og, og, og verden og Danmark er ved at bryde sammen. Og så bruger I det her eksempel, hvor du kommer med tal, og Eva, hun kører ud i følelser, den her angst mm. og så videre, det er ikke bare din egen angst, det er også alle dem, der skriver til dig. Mm. Vi, for, vi må forstå, at vi simpelthen står, det, det er lige før det hele øh, kulturen bryder sammen, ikke? Mm. Og så kigger jeg på de der tal. Ja. Men jeg, skal, jeg kan godt svare på det allerede nu. Grunden til, at jeg bruger dømte, som, fordi jeg ved godt, at i absolute tal er det jo ikke særlig meget. Men du ved jo lige så vel som jeg, at... Langt langt hovedparten af voldtægterne, der falder der er jo ikke nogen vel? Det bliver ikke engang anmeldt. Vel? Hovedparten af voldtægter bliver ikke anmeldt, endnu værd bliver dømt ikke. Så derfor er det. Det er faktisk stort set umuligt at finde gode tal for, hvor mange voldtægter, der bliver begået i Danmark. Øh, den, den diskussion havde vi jo også med Stine på også. Nu jeg er jo som sådan hærligg. Jeg, øh, jeg udover at jeg kan mas, så er jeg også øh, kan polit, Og øh, der er ikke gode tal for sådan noget. Man kan simpelthen ikke måle det på en eller anden. Man kan ikke måle det på en troværdig måde. Så derfor er det eneste, jeg går ind og sige, okay for okay. på sådan noget så konkret som dømte, der er den tredje tredjedel. Okay, så det vil sige, at vi nu ikke ved, hvor, vi ved ikke, hvor stort omfanget er totalt, udover vi nok kan forvente, at det er gået op i en eller anden grad. Ikke? Og særligt ved vi, at der er kommet den her overfaldsvoldtægt, som, som en ny type øh, voldtægt. Og, og der kan vi helt konkret bare sige, at det, at, at en tredjedel af de dømte, hvor meget det så er i absolut tal, det er, så et, stort, det er et stort mørke, ikke? Det, det ved vi ikke reelt. Mm. Øh, men en tredjedel af de dømte, så, så ved vi, okay, så vi har fået en masse, masse ekstra øh, forbrydelser mod kvinder, som vi ikke ville have fået, hvis ikke vi havde fået den her indvandring. Og i, specifikt i forhold til Stine Botte, vil jeg jo bare have en til at afveje det, og så sige, okay, du har en humanistisk politik om, at du gerne vil redde nogle flygtninge og det er, jo, er alle, øh, det, det er jo selvfølgelig glimrende, og det er et fint etisk princip. Det har bare nogle omkostninger. Så må vi afveje de omkostninger og sige, at vi kan ikke blive ved med at føre den her politik, uden at vi skal regne med, at det går ud over nogle af vores samfund, og det er så dem på bunden, og i øvrigt især kvinder. Det, det er der, hvor at konsekvenserne er størst lige nu og her. Jeg vil i øvrigt sige, og sådan vores nu, det vi skal tale om i dag, at det, det har været, været gift med Eva, har også øh, altså gjort det for mig meget mere klart, hvor, hvor direkte de det rammer kvinder. Altså det her med, med bevægelsesfæren, der bliver indskrænket, ikke? og kvinder, der i højere grad skal, skal passe på. Altså de her forbudelser går, går langt højere ud over kvinder, end, øh, end de gør øh, over mænd. Altså vi bliver ikke ramt. Vi skal passe på vold, ikke? Og det kan man primært undgå ved bare, at man kigger... Æh, kig de der bander direkte i øjnene. Hvis man bare kigger, jeg brugt, jeg brugt, jeg brugt, bare kigger ned i jorden, så sker der ikke noget, vel? Nej, nej men det er også, at man skal ja. også anerkende, hvem der bestemmer altså på gaden. Ikke? Og der altså, kigger man ikke herskeren i øjnene, fordi det er en konfrontation. Ikke? Mm. Øhm, Elisabeth, øhm, det er jo ikke fordi, at vi altså, ønsker at tegne et billede, der er værre. Vi forsøger at pege på, på nogle tendenser, som vi synes er enormt bekymrende. Og jeg er da ked af at høre, at du bliver bange for vores bekymring, og øh, blive angst jeg bliver... over, at der er nogen, der er bekymret. Af... Jamen, altså, det må selvfølgelig ikke være, være en rar følelse, det kan jeg sagtens se. Øh, jeg tror, at det nye, der er sket med vores programmer, det er, at vi konfronterer nogle af de mennesker, som har stået fader til den udvikling, som viser sig fatal, især for kvinders bevægelsesfrihed i disse år. Og så spørger vi dem, du har vil have det her. Hvorfor nævner du ikke de dårlige sider. Hvorfor taler du ikke om konsekvenserne af den politik, du har ville føre? Skal det virkelig, kan det være rigtigt? Skal vi stadig i 2017, nu bruger jeg årstalsargumentet, som er så stærkt, skal vi virkelig stadigvæk kalde hinanden racister, fordi vi peger på nogle problemer, som er så faktuelt rent faktisk findes derude? Altså de her begreber, den her måde, man demoniserer sådan nogen som os, og også de mennesker, som sidder i kommentarsporene på de sociale medier, og er mindre akademiske til at formulere, så man har den samme begrundede, legitime Bekymring. De mennesker, skal vi virkelig blive ved med at holde dem for munden? Eller er tiden kommet nu til, at vi taler ærligt om problemerne? Fordi ellers er det jo håbløst at finde en løsning. Og det jeg bare undrer mig over med, med, med ikke blot en Stine Bosse, en Georg også især jer feminister, det er, der er ikke rigtig er nogen af jer, der taler om de der overgreb, Så siger I, så gør I det til sådan en generelt ting. Sådan en, men jeg prøver ikke om voldtægt generelt. Nej, men, men, men, men der er dog noget særligt ved, ved, ved en, en tilvandring af en radikalt anderledes kultur, som har et på mange måder problematisk syn på kvinder. Det gør gader og stræder mere usikre for kvinder. Hvorfor tør man ikke tale om det? Og der er det jo, at min tanke er, at det tør man ikke tale om fra feministisk hold, fordi der er noget, der er vigtigere end vores pigers sikkerhed, og det er hadet til den judeokristne kultur. Det er opgøret med den borgerlige orden. Det er familierne. Det er vigtigste det er at få det udrenset, så må man tage, øh, hvad der så kan være af kulturelle uoverensstemmelser med, med, med bagefter. Det er jo det, der er det, jeg tænker, Elisabeth. Og jeg kan godt se på dig, at du synes, at det er meget ubehageligt. Men, men vi lever jo trods alt stadigvæk i demokrati, og dette er et synspunkt blandt andre, og jeg vil meget gerne høre, hvad du har at sige til det. Jeg håber bare ikke, at du at, at, at du er der, hvor du synes, at den slags må man ikke sige. At man ikke må give udtryk for den bekymring, som synes jeg giver du, udtryk for. du, det lyder på mig som om, at øh, der er noget, man ikke må sige? Det ved ikke. Du sad lige altså, og, og var bange. jeg ved du er I skræmmer mig. I skræmmer livet øh, af mig, når du lige, taler på den måde. Også jeg, jeg, her, det synes jeg altså, øh, det, jeg synes bare slet ikke, altså, det rigtige giver mening. Men jeg kommer jo slet ikke frem til at sige tallet. Det er 21 det er 21, i 15, ja, ja, det er i 15, det er 21 dømte indvandrere over et helt år over hele landet, og det, med det afsatte det argument, der vil jeg altså bilde mig ind, at nu er kvinder begyndt simpelthen at blive så forfærdeligt bange, at vi ikke tør at gå ud om aftenen, osv. osv. Det var bare, min min pointe før var bare lige, at det er jo ikke udtryk for, hvor mange voldtægter der bliver begået. Det er bare, det forstod... den her fordeling fortæller ja, bare noget om omfra. Ja, det forstår jeg baril. godt, men ja. altså, det som er min pointe, det er det er jo faktisk dobbelt så, dobbelt så stor risiko for, at du bliver voldtaget af mas end af Mohammed. Men det eneste, ikke kører op, det er altså angsten for de her, de her 21 øh, domme, der var i 2015. Øh, og det synes jeg altså synes det er vanvittigt. Mm -hmm. og, og jeg synes også, at det er vanvittigt. Jeg tror, Eva, at du citerede din mor for at sige, at det er blevet meget værre, som var det slet mm -hmm. ikke, da vi var unge. Ved du hvad? Altså, da jeg var ung, der var kvinder altså også bange for voldtægt. Og det har været en angst, øh, der har været der. Det var det aller sidste Det har været der alle dage. Øh, og at hvem gør noget ved det, ja det gjorde røstrumerne, der begyndte simpelthen at sætte fokus på det her med voldtægt. Øh, og det har jo. Det har været et kontinuerligt arbejde først som sådan et, et frivilligt, og så bliver det, kommer det ind på Rigshospitalet, ikke? så bliver det ligesom løftet op og anerkendt osv. Og, og holdningen til, hvor meget, altså, om man skal acceptere tvang i forhold til samleje, har jo fuldstændig forandret sig i det der år fra, fra 69 øh, til i dag. Øh, og det er der takket være feminister, som I ville ligesom gøre til hovedfjenden for jeres projekt. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Hvad med Køln nytårsaften? Hvad med Roskilde? Hvad med Roskilde? Hvad? Der var seks anmeldte voldtægter. Der er adskillige musikfestivaler, som lukker i Sverige øh, for tiden, på grund, af, på grund af overgreb. Ja, og dem er du øh... meget glad for. Det er dem, jeg du er glad for dem. jeg er ikke glad for Nej, dem. men du er glad Bestemt for at bruge dem ikke. som argument, og jeg, tænkte, jeg hvorfor holder du dig ikke til dem? Ja, men hvorfor, ikke fordi til fordi jeg synes faktisk, altså jeg tænker, det lød på jer, og det kan være, jeg har hørt fejl, som sagt, jeg har ikke orket at genhøre. Men det lød på jer, og i hvert fald på Eva, som om du mener, at det er islam, der får muslimer til at voldtage. Er det misforstået? Jeg mener helt, jeg, jeg, jeg mener helt sikkert, at der er, jamen, der er jo et kulturelt forskel i den måde, man ser på kvinder og kvinders rettigheder og kvinders frihed. Og selvfølgelig er den kultur, når vi taler om indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, også informeret af islam. Det vil være fuldstændig hovedløst at benægte det. Så klart, der er en sammenhæng. Jeg forstår slet ikke, at man, at man ikke kan tage det med som en faktor, man skal forholde sig nøgternt til, når man skal, når man skal, når man skal diskutere integration og altså for, på sigt, vi håber jo på, på, som de hippie, at vi er øh, på assimilation på et tidspunkt. Og det, slags, det, der er klart, det hører med i et billede, det jeg så ikke forstår, det er, hvorfor at feministerne er så berøringsangste i forhold til at tale om, at der er den her skævhed i desværre øh, altså dele af, det, af de tilvandrede grupperinger, som kommer til, som vi i mærker i den der meget, der kan man tale om en gammeldags patriarkalisme, som, som, som man jo slet ikke finder i, altså blandt i, altså danske mænd længere vil være min påstand. Men hvad er det, altså det, det er faktisk det, der så undrer mig, fordi hvorfor tror du så, hvad er det, der får danske mænd, altså masser, eller danske statsborgere er det jo ret besedt, masser Søren og Peter til at voldtage? Det, de, de er jo ikke muslimer. Nej, det nej, kan ikke nej, nej. være islam. Men det er jo ikke den eneste afgørende nej. faktor. Det er, Jamen, hvad er det så? for er et jeg tror... begreb, som tager rouge, ikke? som hvis vi lige tager det, der skete i Køln. Altså, Jamen nu det... tænker jeg på... Yes, med... yes, yes. Det er bare sådan, det er et eksempel på noget, som kan animere en gruppe af mænd til at begå overgreb. Der skal nok findes forskellige altså, gruppetankegange altså, i, i alle mulige andre øh, kulturer og subkulturer. Øhm, der er der helt klart også aggression, der er der også øh, sådan, altså, afsporethed. Det finder vi hos hele, altså hos alle mennesker, øh, altså, ja, i alle segmenter, i alle kulturer. Det er, jo, det er jo sådan set ikke det. Det, der bare bekymrer mig, det er, at vi ser den her overrepræsentation desværre, og at den meget ofte går på, øh, på, på, på seksuelle krænkelser, på fratagelse af kvinders frihed i det, i det offentlige rum, ønsker om, om, om tildækning for ikke at friste. Og, altså, sådan, der er sådan en glidende bevægelse hen imod noget, øh, en intimidering af kvinden i det offentlige rum, som vi jo ellers håbede, at vi blandt andet med den, de første bølger af feministernes hjælp, var kommet, var kommet forbi. Altså, at, at, at natten var, var, var også blev til noget, som var kvindens. Jeg har nævnt det et par gange i de her programmer, Katarina Janus, den svenske forfatterinde, øh, som siger, at nej, natten er ikke længere min. Øh, hvad det? Hun er altså ikke prototypen på sådan en højere rabiat øh, kulturpessimist. Hun er bare en stille og rolig dame, som er, oplever, hvordan hendes land i Sverige øh, ændrer sig meget hurtigt det dårligere. Været, det har jo været på baggrund af... Undskyld. Det har jo været på baggrund af af store kvindedemonstrationer, hvor de har ligesom krævet natten, altså, at natten er vores egne, ikke? Øh, som en protest, altså faktisk mod, hvor usikkert øh, det er. Øh, og det har altså ikke specifikt været, været vendt imod indvandring. Det er den usikkerhed, som, som, som kvinder føler i det offentlige rum, og at kvinder ikke har samme adgang til at gå. Ud. Jeg kan sige, det der med, altså dengang, øh, da jeg var ung i 70'erne, hvor jeg boede ude i forstaden og tog til København for at gå til møder om aftenen og sådan noget, og hjem med det sidste S-tog. Og, øh, og, øh, og så ser jeg sådan de første gange på en ellers sådan tom øh, station, så står der legnet op mænd. Jeg tænker, hvad laver de? Mm. De stod for at hente deres kærester og deres koner ved det sidste tog, for de turde der ikke går alene hjem. Mm. Og jeg var fuldstændig rystet. Altså, jeg havde ligesom ikke, jeg er nok... Måske en lille smule anderledes, fordi jeg faktisk aldrig har personligt været bange for det her med voldtægter. Det kan være naivitet, det kan være alt muligt. Men, men altså, så udbredt er det altså rent faktisk, ikke, at det gør man da ikke. Man kommer da ikke hjem med sidste S-tog, og så går man af en dårlig belyst sti for at komme hjem til sin lejlighed. Så bliver man hentet af sin mm -hmm. kæreste. Ikke? Og det var jeg altså før, der var indvandrere. Altså det er det, det er ikke mm -hmm. det, at I taler om. At, at der er en overrepræsentation, det må I gerne. Mm. I må også meget gerne tale om, at vi har også fået flere overfaldsvoldtægter. Øh, det er jo blandt andet derfor formentlig, at der er flere af dem procentuelt, der bliver dømt. Ikke? Øh, øh, det er nemmere at, at ligesom dømme en, en muslim, Øh, end det er at, at, at, at dømme en dansk statsborger, det kan man også se i den statistik. Nå, ja, de det er ikke, har noget. klart, at der kan ikke være noget tvivlstilfælde, vel? Hvis det er to, hvor de har været kærester måske og eks-kærester et eller andet, og var det så forsat lidt hvis de to der overhovedet ikke kender hinanden, vel, så, så er det selvfølgelig klart. Nå ja, men er de, de, ikke, de er vel ikke alene om at repræsentere. det sker vel også altså, i forhold til danske statsborger ja, ja, jeg er at ikke de overfalder. Sikker. altså der i, i Oslo, hvor de har målt de der overfaldsvoldtægter, så har det jo i flere år været sådan, at det var 100 af de der der blev begået. Det tror jeg ikke at kommentere, for det har jeg ikke tjekket. Jeg Nej, men I det er til... alligevel meget, ikke? Jo, Ja, hvis det er rigtigt. Altså, ja. hvis det er rigtigt. Jeg, jeg, er und... jeg vil virkelig undre mig over, hvis det er rigtigt. Men skidt nu, men lad, lad, lad det ligge, ikke? Jeg har ikke noget som helst imod, øh, at de at taler om det. Men det, jeg har noget imod, det er, at de maler den her, altså det her billede af helvede og verdens undergang, kulturens sammenbrud øh, på baggrund. Og så ligesom siger, at det er ligesom én faktor, det er indvandring, det er muslimer, det er simpelthen de her forfærdelige mænd, som i sø, så, i øvrigt ville alle sammen putte i fængsel, ikke bare et eller to år, men altså hele deres ungdom, de skal tidligst komme ud, når de er 35. Altså, jeg synes bare, at det er så vildt uhyggeligt. Mm. Det er så vildt uhyggeligt radio, I laver. Ja. Okay? Jamen, det er, og Nøj, det? Jeg... nu lige sidste pointe. Ja. Det var det her med grov vold, det har været jo også inde på en stigning i den, i den grov ja, ja, vold. Ja, det er jo stedet helt vildt. Um. Den sti en stigning i den grov vold, efter at, jo, at kriminalitet er faldet inden for stort set alle kategorier over rigtig, rigtig mange år. Du ikke måde... vold og vold. Ikke vold og grov I, vold. Det er, I, bare, det er jo fem dobbelt i løbet af altså det. og altså er vel og så videre, ikke? Altså er vel grov vold. Jeg vi mener godt, ikke, at drab er faldet over sådan er, en så stor Jeg, Jeg mener, at det er dobbelt. Nå, men. Men, lad os, lad os tæk, I, vi er enige i, at kriminalitet er faldende ind over en bred skala. Så taler jeg om, om grov vold, så tænker jeg, at altså, jeg kan vide, hvad slemt det er. Og så <coughs> tjekkede jeg og så, at anslået, der er det sted mellem to, og nogle siger op til 2 til 3 procent af befolkningen, der bliver ramt af grov vold om året i Danmark. Og så tænker jeg, at det er fandme der er et trygt land, vi, bo, vi lever i. Undskyld, jeg mm -hmm. Det er da grundlæggende et trygt land. Det er da ikke bare gentofte, hvor du kommer fra, hvor du siger, at her er, her er det måske fint og så videre. Det, hvis, det, hvis det er 2% af danskerne, der bliver ramt af grov vold, ikke? det er forfærdeligt for de 2%. procent. Øh, og vi, er slet, vi vil jo ikke acceptere det, fordi at vores tolerance overfor, at man griber, til, man griber simpelthen til vold, og man slår, den er blevet mindre og mindre i hele samfundet over tid. Den er, det er virkelig en af de ting, der er ændret på. Ikke? Men du må da simpelthen konkludere, altså at vi faktisk lever i et trygt samfund, hvor der er nogle problemer, ja... Skal vi gøre noget ved det? Ja. Skal vi tale om det? Ja, det skal vi. Men vi skal tale. Vi skal simpelthen tale om det på en ordentlig måde, og vi skal lave et retvisende billede, ja. Ja. Hvor vi kan, som vi kan genkende. Og jeg for eksempel kan genkende, ikke? Ja. Jeg skal sige, det er, øhm, det er... det Man kan selvfølgelig ikke måle, hvor mange der bliver udsat for det. er jo de der overfordrende det, det er jo igen, der kommer min, på lidt baggrund tilbage og siger, at det kan man ikke måle, så det kan vi aldrig vide med sikkerhed med den slags. Øh, men... Øh, du har ret i, at det er på sådan et absolut sikkerhedsniveau. Der er Danmark selvfølgelig stadigvæk et af de tryggeste samfund i verdenshistorien. Ikke? Øhm, øh, det, det er rigtigt. Øhm, det, vi er bekymret for, det er jo selvfølgelig den tendens, som vi ser i alle de Vesteuropæiske lande, hvor at vi har et bestemt problem med den her indvandring, og det bliver bare værre. Du, selv når vi taler med de venstreorienterede, ikke? når vi taler med Søren Ville Moos, han ser jo også bare, at det bliver bare værre, og han kan ikke pege på, at der er noget som helst, at der tyder på, at det bliver bedre, på nogen som helst parametre. Det går bare ned ad bakke. Ikke? Vi kan se, at det er meget værre i Sverige, det er meget værre i Frankrig, problemerne vokser bare. Øh, hvad vi frygter konkret, det er jo sådan noget Balkan, Libanon, et eller andet, sådan balkanisering. Ikke? Det, det, det er det ultimative skræmmescenarie. Øh, og danskerne øh, mener jo, at det også er det mest alvorlige samfundsproblem. Øh, to dele mener, at vi skal... Æh, bremse muslims indvandring. Det synes jeg ovenkøbet er, er for firkantet. Jeg synes godt, man kan have højtuddannede muslimer, der kommer ind med en eller anden arbejdskontrakt. Ikke? Men øhm, det siger bare noget om, at danskerne har også identificeret det her som det mest alvorlige problem. Æh, og det gør de jo ikke, fordi sådan nogle, som også taler om det, det er jo ikke en eller anden konstrueret virkelighed. Det er bare fordi, de oplever problemer alle mulige steder i fodboldklubben, i skolen og øhm, he hele vejen rundt. Altså, så det er et virkelig, virkelig alvorligt problem. Og det bliver værre i anden generation. Det er jo det, det med, at vi, der er ikke nogen løsning på det. Så det er sådan et underligt, irreversibelt problem, hvor vi bare kan se, det fortsætter bare i den forkerte retning. Og vi kan se på Frankrig, det er sådan, Danmark kommer til at se ud om, om 20-25 år. Ikke? Og øh, Gud ved, hvordan Frankrig så kommer til at se ud ikke? om 20 år. Øhm, Og hvordan kvindernes det, det, det er, det er stillinger... Det er jo det, der bekymrer mig, altså rigtig meget. Jeg synes, altså, jeg, jeg, jeg bliver ikke bange, når jeg hører dig tale, Elisabeth Møller, men jeg bliver vred. Altså, du skulle forestille at tale kvindernes sag, og så sidder du her. og står. står her. Du står op. Og... Og, og, og laver faktisk ikke andet end at relativisere de her problemer. Det lader ikke rigtigt til, at du orienterer dig i, i, hvad det er for en karakter, de her voldtægter har. Når, når, for eksempel, når vi, kigger over på, når vi kigger over sundet til Sverige, mm. hvor at de er længere fremme med humanismen, så at sige. Hvor at, altså, der er, hvis du kigger på de sociale medier, hvis du går ind i forskellige grupper, hvor folk øh, er gode til at dele hinandens oplevelser, de, og det er hjerteskærende at læse, hvad unge svenske piger, hvad kvinder, hvad de er udsat for, hvordan de ikke længere føler, at, at, at, at deres land er altså, at det, som de, som, som de håbede på, det de er vokset op i, det som de var blevet lovet. Øhm, og du sidder her og relativerer Nej, dig, og siger, det godt, og, ja, siger ikke. vi har det jo <coughs> godt. Jeg synes, der går sådan lidt Maria Antoinette i den, at du siger, at 2% grov vold, altså, vi har det da godt, at Danmark er et da dejligt land. Men det, det skulle det jo gerne blive ved med at være. Vi skulle jo gerne blive ved med at have Øh, at, at bibeholde den fantastiske tillidskultur, som jo om noget er forudsætningen for, øh, at vi kvinder, vi kan gå frit på gaden, og vi kan altså, udleve os selv som, altså, på den måde, som, som, som, som jeg også synes, at vi fortjener og har ret til. Ikke også? Og alligevel Øh, på trods af, at, at, at de her tal, som Rune refererer til i er tilgængelige for alle og enhver, altså det ligger derude, det er ikke noget, som man... Altså det kan ikke drages i tvivl. Det, det er et stort problem, og det bliver værre i... Altså, altså det tyder også på, at det bliver værre her i 3. generationen. Det er et kæmpestort problem, og det har en enorm negativ indflydelse på kvinders frihed på sigt. Øh, hvordan det kan være, at, altså hvordan du kan få dig selv til ikke at tale de kvinders sag, som bliver ramt af det her. Hvordan det kan være, det forstår jeg ikke. Altså jeg forstår det simpelthen ikke. Og inden, Elisabeth, du lige får ordet, vil jeg bare lige sige, at... Øh til eventuelle lyttere, at uh, I lytter til uh, Mide Seltings med Eva og Rune Selting, og vores gæst i dag er Elisabeth uh, Møller Jensen, uh, og vi skulle egentlig tale om feminisme. Ja, det feminisme. fik mig til at kigge på klokken. Yeah, så der altså... mig minute, ja, der er 25 minutter, ja, for vi skulle ikke tale om feminisme, ja, det men det tog også, en tur, jeg... først ja, efter noget af har jeg, jeg, jeg, jeg havde simpelthen brug for at, ja. at sige nogle ting til jer, ikke? Ja, det, ja. Det, det, det synes jeg også var, var godt. Ja, ja, det, er godt. Altså, det er også Det er altså også givende for os at fortale om de her ting, for det betyder også noget, at det skal komme ud. det skal simpelthen ud de her frustrationer, fordi det er jo alvorligt. Når du siger, at du er bange, jeg kan godt forstå det. Det er jo virkelig alvorlige problemer, vi tager fat Men det er ja, jeg, bliver bange for. Det er jeres kampagne, jeg bliver bange ja, for. jeg siger bare, jeg er mere dans bange danskerne for de svar. er der jo også. Altså. Jeg, er, jeg er mere bange for at Jeg er danskerne, men nu taler, nu taler I med mig. I taler ikke med alle danskerne. Og jeg er mere bange for de der svar. I giver, end for de problemer, der rent faktisk er. Altså, altså for det siger også noget... analyse, ja, eller hvad? De, ja, det siger noget jo om dimensionen af, hvordan, hvor alvorligt jeg faktisk tager. Skal vi lade være med at tale om voldtægterne, eller hvad? Altså, vi, I skal vi, ikke lade være bare... med at tale, med. I skal tale om det på en ordentlig måde. Vi vil bare løse det så fredeligt som overhovedet muligt. Altså, du hørte jo Søren Lillemos, han syntes, det var naivt. Jeg mener ikke engang, du det var så det her. Ja. Og jeg til... Men altså, nu, nu undskyld, at jeg ligesom foresatte, for jeg, jeg synes bestemt også, at vi skulle tale om feminisme. Det havde jeg meget lyst til. Det har jeg meget lyst til. Og jeg var ikke klar over, at det ville tage så langt. Jeg troede bare, at jeg ligesom skulle af med den der indgangsbønder, ikke? Øh, ja. Jamen, jeg synes, det var godt, du kom med den indgangsbønde, Elisabeth. Okay. Man, jeg, jeg synes okay. også, det er godt at fortælle om jeg, jeg ved godt, at altså, stemningen lige her, en, altså, det er en lille bitte smule akad. På den anden side er det også meget ærligt. Du havde tørre øjne på et tidspunkt, Nej, det havde jeg, synes, jeg dog ikke. Nå, det virkede sådan, du var... Og, okay. og, og, og, men, jeg, men det er jo fordi, du føler for det. Det er en sag, som du føler for. Absolut. Og der er vi jo ens. Vi føler os for det. Må vi ikke lige skåle for det, i hvert fald for engagementet? Vi skåler i gammeldansk. I skåler. Vi skåler. For jeg kan lide både virkningen og smagen, jeg kan ikke tåle det. Så der er ikke meget fest herfra. <laughs> Nej, det er også der de bare kanalske. Ja, det er, Ja, I må, I må stå <laughs> for hedonismen her, ikke? Okay, skål til jer. Tak skal du have. <laughs> Nå, men så skal vi ikke lave, jeg, jeg ikke, vi ikke lave vi et break, og så jo. gå tilbage til dit spørgsmål? Jo, jo, ikke? Det var jo, noget så, med, at du mente, du at feministerne vil gøre alle, alle mennesker ens. For det kan, Ej, det kan sådan... måske lige at sætte det på spidsen, Nå, men... Ikke? men i hvert fald brug det på det her fundamentale princip om ligebehandling. Det var, også, det var sådan en engangsreplik, men jeg tager den op. Men, men var, var det ikke ligesom det? Og der er det jeg synes, at det kan, og det skuffer mig lidt, når I nu, du er filosof, og det er i begge to, at I blander lavet den her klassiske øh, fejl, hvor I. Øh, blander det her med lighed og enshed. Fordi det modsatte af lighed, det er jo ulighed. Altså, yes. og, og min pointe er jo selvfølgelig, at, øh, dette, at, at og drømmen og utopien det er jo, at meget forskellige mennesker skal have lige vilkår. Mm. Min utopi er ikke, at vi alle sammen skal være ens. Vel? Og det var ligesom den, jeg synes, at øh, du serverede der overfor Rune. Det blev jo oh. lidt skuffet over, oh, fordi oh, det jeg... og, og det er virkelig på baggrund af filosofi, at jeg siger det her. Okay. Øhm, okay. Når man kommer med et eksempel. Det er an, an, an, fra en, fra en, hvad hedder det? Ja, det er også ligegyldigt, hvem hvem der har sagt det. Men billede her er, at øh, hvis du har et et, øh, et 100 meter løb. Ja. så kan du behandle folk ens. Og gud, er Og det bundet er... gamle eksempel? Arh, nej, overhovedet ikke. hugget det fra en, der hedder Friedrich Hayek, øh, som har hugget det fra en anden en. Ja. Øh, Hvad hedder det? Øh, de, starter på, de starter samme, starter samme sted. Ja. Det er lige vilkår. Ja. Og så slutter de forskelligt. Ja. Hvis du vil have dem til at slutte mere ens, ja. så bliver du nødt til at behandle dem forskelligt. Eksempelvis øh, lad dem starte forskellige steder, eller give dem vægte på, eller et eller andet. Ja. Det, det er jo sådan helt. Altså, det, er, det er grundlæggende. Og hvad er problemet? Men prøv her, jeg, jeg jeg er med på, at det kan være i orden at behandle folk forskelligt. Det gør vi jo i alle mulige sammenhænge. Ja, jeg, siger, jeg siger bare, at vores liberale udgangspunkt, det var også feminismens udgangspunkt, det er ikke med, med stort Miller og den slags, ja. det var ligebehandling. Lige for loven mænd og kvinder. Ja. Og så siger vi, det fantastiske princip, ja. øhm, det er de eneste, der er gået væk fra det princip. De eneste, der har, har modsagt det, det er feminister, der siger, at vi skal behandles forskelligt. Altså, nu, nu, Det er en helt vild association, der pludselig kommer. Men altså, jeg tror, at jeg har læst inden for militæret, når de skal træne rekrutter, så har de et særligt program. De, kvinder og mænd skal faktisk ikke lave, løbe præcis lige stærkt og sådan noget og med oppakning. Er det, er det ikke rigtigt, eller er det mig? det, måtte er det ligesom, mig, der fører det? Kvinder, jeg mener, at men det, det er i forhold Lån er, de ikke bare, logen, jo, er vel jo, det vigtige. Jo, altså. jo, jo, lad os bare tage det, du siger jeg mener bare ikke at feministerne er enige. Jeg mener faktisk det er et Altså, et, et velovervejet princip også i familier og alle vejen, man tager hensyn. Altså, man tager hensyn, hvis man har en gammel mor. Ja, nu er det mig, der er 70, ikke? Men jeg mener, de må godt tage lidt hensyn en gang imellem, ikke? Jeg mener, øh, det er vel et princip, som, øh, som er almindeligt, accepteret og anerkendt og menneskeligt fungerende i et samfund. Det er jo helt bare lige for at anfægte enig, det. Helt enig. man vi enigt. Men ja. hvis vi taler loven, så er det rigtigt, at det kom ind i, øh, ind i ligestillingsloven som en særlig mulighed, man kunne, man kunne tage højde for hvor der dog skulle søges om dispensation, hvis det var, at man gerne ville fremme øh, øh, hvad hedder, ligestilling inden for et bestemt område. Ikke? Og så kunne man ligesom stille øh, kvinderne lidt bedre, og man kunne overveje nogle forskellige tiltag. Øh, og det var jo på baggrund af, kan man sige, altså... Øh, Ja, nu fortryder jeg og at vi ikke har haft en rigtig, rigtig lang snak om det her, fordi jeg synes, det er så dybt interessant. Det er min egen skyld, jeg tager ansvaret for det. Men det er jo på baggrund af en meget, meget lang historisk erfaring. Altså, hvor vi får øh, der stemmeratten i 1915, ikke? der troede Dansk Kvindesamfund, som er den store organisation, og i øvrigt en af verdens allerældste, i hvert fald deres blad af verdens ældste kvindeblad, øh, der troede de jo, altså nu var det simpelthen, nu havde vi gjort det. Altså, øh, og, og de overvejede, der var stærke kræfter, der overvejede, om de skulle nedlægge sig selv. Mm. Fordi nu kunne kvinder stille op, og de kunne blive valgt, og de var borgere, og de havde de samme rettigheder som mænd. Det var ligesom gennemført, ikke? 50 år efter, da de så skal fejre øh, jubilæet, der kan de konstatere, at der kun er 10 procent af kvinder i Folketinget. Øh, og der begynder de jo selvfølgelig at overveje, altså er det så altså består det her problem kun af øh, er det kun juridisk er det kun at være lige for loven ikke? jeg vil sige og det fandt de ud af det var det ikke det var alt muligt andet hvis jeg skal formulere en feministisk øh, eller en definition på feminisme der er jeg ikke én at man kan også sige altså det er jo også tvivlsomt at sige feminisme men siger feminisme men altså så er det altså at kravet om at frihed lighed fællesskab også skal omfatte Kvinder. Det mm. vil sige både en personlig frigørelse og en social inklusion. Altså på alle parametre. Ikke? Og den, øh, den øh, hvad hedder det, altså realiseringen af den præmis, den får du altså ikke bare øh, ved at, øh, at give øh, juridisk rettighed. Det er der, det starter. Det er der, de er i Mellemøsten i dag der kæmper de for juridisk ligestilling. Og der er de fleste steder rigtig, rigtig langt fra. Ikke? Det er der, vi starter. Og der er ikke ret meget i Danmark at komme efter på, på det område. Til gengæld, så er der jo alle mulige andre områder, øh, som, som, som man kan sætte ind over for. Ikke? Og den der mulighed, som, som der kom, øh, du bringer op, som der kom i ligestillingsloven, Jamen altså, der er mange, der hisser sig vældig op over det, især hans Bunder har hisset sig fantastisk over, op over, at, at universiteterne har fået lov til i, i, i nogle situationer, fordi de faktisk godt ville have, at den her udvikling, den gik noget hurtigere. I betragtning af alle de øh, kvindelige studerende øh, og kvinder i de lavere hierarkier, så ville de faktisk også rigtig gerne have, at man fik nogle, nogle kvindelige professorer lidt hurtigere, end det ellers vil ske af sig selv. Det kan man diskutere. Er det rimeligt? Er det urimeligt? Jeg synes, det kan være meget fornuftigt. Og en af grundene til... Altså, jeg er ikke selv særlig overbevist om, at kvoter er, er nogle gode idéer. Når jeg blev spurgt som direktør for Kvinfor, det er nu 3,5 år siden, <laughs> der er nogen, der har spurgt mig, så sagde jeg, at jeg er lidenskabsløs. Mm -hmm. Og det er, fordi jeg kan se problemer, både ved kvoter og ikke-kvoter. Men grunden til, det sagde jeg ikke så tit, når jeg har svært ved at tage den debat alvorligt, det er, at jeg har aldrig hørt en kat gø, når det er mænd, der bliver kvoteret. Jeg har aldrig hørt, at man tror, mm. at, at så, bliver, så falder niveauet, eller det bliver dårligere pædagoger, eller må, hvor man har brugt det, og man har også brugt det i forhold til kvote 2 på medicin. Men i Odense Elizabeth, tror jeg, hører. det var. Jeg har aldrig hørt nogen Nej. gø over det, og derfor synes jeg, det er så svært at sende det debat debat. Ja. Men, øhm, men nu nævnte du altså frihedlighed, og så fællesskab. Ja, du social, også social Det den franske revolutions... Øh, ja, social æg? inklusion. Ja. Øhm, og det, altså, det, lyder jo, det lyder jo dejligt. Det, problemet for mig at se med, med, med sådan et begreb som social inklusion er jo, at øh, det ligger meget langt fra sådan den, den kolde rettighed. Det, det er noget, som kræver sådan noget aktivt af, af andre. Hvilket det selvfølgelig, Hvilket selvfølgelig, jamen, og det kan være godt. Det kan bestemt være godt. Øh, i hvert fald, så længe det er noget, som man gør af egen drift, og så længe, at der er et klart defineret mål. Mit problem med, med sådan et begreb som, som det feministiske inklusionsbegreb, mm. og så i øvrigt med, med, med sådan den her øh, dagsorden, og så er kommet til efter, at man altså, fandt ud af, at det med rettighederne, det var ikke nok. Mm. Øhm, det er selvfølgelig, at målet er, er, er uklart. Det er, det er simpelthen ikke klart defineret, hvad det er, vi skal. Fordi øh, der er ikke rigtig nogen feminister, der lader til at... Øhm, tage notits af, eller tage det er alvorligt, at mænd og kvinder simpelthen grundlæggende på en lang række parametre har forskellige præferencer til, hvis simpelthen ikke det samme. Altså, øhm, og den, sådan, den lille detalje, hvis man, hvis, man, hvis man negligerer den, det er klart, så åbner der sig en ladeport af, af, af muligheder for, for, for, for ensliggørelse på sigt. Ikke? Så, så, så, kan man godt, altså, så er det, at jeg begynder at frygte, at det, man egentlig godt kunne tænke sig fra Feministernes Hold, det er, at alle møderne kommer ud af hjemmene. Alle børnene kommer i meget tidlig opbevaring, døgneopbevaring, muligvis. Øhm, hvad hedder det? Eller noget kibbutz Der er forskellige forslag fremme, som turnerer med jævne mellemråde. Ja, altså også, at jeg griner her. Altså. Og, og, og, og, og at, hvad hedder det, at, at det ligesom skulle være livsmålet for alle kvinder at komme ind og sidde i en eller anden bestyrelse og, og, og, og ligesom være aktive på arbejdsmarkedet, <laughs> hvor at nu nævnte du noget, du sagde ordet forskellighed i indledningen, ja. Æ, at jeg tænker, at der er jo ikke plads til meget forskellighed i den her sådan som jeg synes, ser blandt mange feminister, øh, hvad skal man sige, det er sådan den lidt kedelige version af feminismen, den lidt mere flamboyante handler jo om at opløse kønnet og gøre alting til sådan en stor, et stort budriarsk flux, eller, altså, et, altså, hvor, hvor det ligesom er, det er meget akademisk, hvor den, som, som jeg hører dig tale ud af, det er det, er det her med, at, at vi skal have Altså sådan negligere de der forskellige præferencer, der er mellem mænd og kvinder, fordi på den måde, så kan vi få, få inkluderet øh, det kvindelige ind i det, der så nu er, foregår på mandens præmisser, går jeg ud fra, at du tænker altså, arbejdsmarkedet som sådan. Må jeg svare? Det må du i hvert fald. Ja, fordi øh, altså, jeg tror faktisk ikke, at øh, vi behøver feminister til at, at øh, jage og trække kvinder ud på arbejdsmarkedet. Det er sådan i Danmark at fra 1960 til 1990, der blev der skabt en million flere arbejdspladser. Kvinderne satte sig på de 975.000. Det var en revolution. De styrtede ud fra de der familier, mm. hvor de var husmødre. De ville ud og have et arbejde. De ville være en del af det fællesskab. De ville tjene deres egen penge. De ville have selvstændighed. Mm. De ville kunne give deres børn nogle bedre vilkår. Ja. Og deres mænd kan man sige, som havde, alene havde borget den forsørgerbyrde, det fik lidt bedre tid og kunne ligesom sænke skulder bare en lille smule måske. Øh, og samfundet blev rigere. Det var i de år, øh, vi, vi byggede velfærdssamfundet op. Og jeg er meget stolt af, at vi faktisk lever i et samfund, der kom med to et kollektivt ansvar og siger, det der, det skal følges op af daginstitutioner. Det der, for at gøre det her muligt, så skal det simpelthen være sådan, at de der børn kan blive passet på forsvarlig vis, osv. Og den, øh, det, der kendetegner vores samfund og de andre skandinaviske samfund, det er jo i meget høj grad ikke det, at kvinder arbejder, men at mødre arbejder. Mm. Det er jo det, der karakteriserer os. Og jeg kan altså, nu har jeg jo talt med så mange feminister fra hele verden, altså, som har kommet på Kvindfo og aflagt besøg. Ikke? Hvis der er noget, de misunder os, så er det altså den samfundsmodel, som gør det her øh, øh, muligt. Og det mener jeg altså, det er simpelthen en drift i de kvinder, at de er ud. Og det var, gik jo i gang før, at deres rådsommer gik ned af strået i 70. Øh, det her, det, det er i gang meget før. Um, ja. Altså, nu for ud, ja, en sige, uh, I forhold til det, med det økonomiske vil jeg bare lige sige, at Danmark var jo et af de fem rigeste lande i verden i 1960. Um, og vi er faktisk gået relativt. Uh, vi er blevet relativt fattigere i den periode. Um, jeg siger bare, så det er jo ikke fordi, at man kan pege på, at vi er blevet velstående af den grund. Uh, der, kom, man, der kom kriser i 70'erne, det har du fuldstændig Ja, jo, jo, jo, men jeg siger bare relativt, relativt til resten af verden. Vi var det femte rigeste land, ikke? og så, er, det, så er, vi, nu er vi på nummer 20 eller et eller andet plads. Ikke? Ja, vi uh, også, men nu synes jeg vi... heller ikke, at økonomidelen er vigtig i det. Altså, altså, Nej, bare, noget, jeg synes øhm bare. Bare, at det er det at, bare, altså, at hele den der uh, helt ufattelige forandring, der skete på en generation, er utrolig... Ut, altså, den, den fortæller rigtig meget om vores samfund. Den fortæller mm. rigtig meget om, hvad det egentlig er, kvinder mm. gerne vil. Ikke? Ja. Og så, når jeg skal også lige kommentere ja. det her med, med, altså med forskel, og ikke respekt for forskel, mm. jeg er så faktisk en af de feminister, der mener, at mænd og kvinder er ret forskellige. Mm. Øh, det kunne jeg tale meget længere om. <laughs> øh, jeg mener så faktisk også, at, den der, altså, at forskellen er så grundlæggende, at der er ikke er nogen grund til at gøre den større. Altså, og, at, og at det vi kan se, mener jeg, det er jo, at på rigtig mange måder, der nærmer kønnene sig hinanden. Men jeg tror personligt ikke, at vi nogensinde giver ens. Og det er jeg for så vidt glad for. <laughs> det går, ja, altså, så men, er vi enige. Jeg, jeg havde, øh, der var også noget mere, jeg ville sige. Jeg havde sådan en, en, fordi hvis jeg skal se på ligestillingsproblemer, så, så er det, at du læser højt, ikke? at ja. 96% af de indsatte i fængslerne, ikke det er mænd. Øh, og mænd lever gennemsnitligt fire år kortere. Mellem 80 og 90% af de hjemløse, det er mænd. Ja. Øh, tre til fire gange så mange mænd begår selvmord, øh, osv. Så, ja. altså, så mænd er helt klart ligestillingstabere i, øh, i det her samfund. Og, øh, og det synes jeg ikke er et ligestillingsproblem. Altså, jeg ser det som et, et socialt problem. Det er jo ikke fordi, at, at mænd, bliver, mænd bliver behandlet dårligere. Øh, det er jo ikke fordi, at de bliver behandlet anderledes i forhold til loven, at de, de alle sammen sidder i fængsel Vel? Det, det er de samme regler, der gælder øh, og så er der så, så, så den her med, at vi skal, vi skal ændre samfundet i en eller anden retning, vi skal have mere sådan, altså for eksempel politisk repræsentation, jeg vil mene, jamen altså Kvinder har der allerede fuldt ligestillet politisk magt i Danmark, ikke? Jeg har kvindelig statsminister, altid på den næste statsminister også bliver kvinden. Jeg ved fra politik, at det er meget nemmere at blive valgt end til Folketinget, hvis du er kvinde. Især i de borgerlige partier er de jo desperate for at finde nogle kvinder, der kan stille op. Øhm og, øhm, og så har vi fået det her velfærdssamfund, hvor der er en masse kvinder, der kommer ud på arbejdsmarkedet, og vi har den her fælles. Det har så haft en omkostning, at der er færre kvinder i, i eliten, ikke? fordi det, øh, det er jo nemmere i sådan et amerikansk samfund, ikke? hvor du kan have, um, have sådan en meget skrabmodel, hvor du kan have nogen til at, at gå derhjemme og hjælpe dig, ikke? Sådan, så kvinder får mulighed for virkelig bare at være karriereagtige. Ikke? Det gør vi ikke her. Her har vi sådan en sød suppe mellemvej. Øh, og det kan, være, det kan være udmærket, men, øh, men nogle af omkostningerne er... Øh, at for eksempel alle de her brudte familier, uh, vi har enormt mange skilsmisser, uh, det, det er jo blandt andet det, der gør, at alle de her mænd bliver tabet, ikke? det er jo i høj grad uh, skilte mænd, eller mænd, der ikke kan finde kvinder i det her meget uh, ligestillede samfund. Mm. Øh, og, øh, og det er meget svært øh, at, at vælge en model, hvor at, øh, at øh, kvinden, eller for den sags skyld manden, går hjemme øh, og, og passer børnene øh, øh, på grund af skattetrykket den her indretning, som du taler så, så begejstret om. Ikke? Mm -hmm. Det er stort set udelukket, mm -hmm. fordi mainstream, hvis du har en læreindkomst og en, en social... Øh, en, øh, Øh, en eller anden offentlig sektor indkomst, så skal du have to indkomster for at have nogenlunde øh, ordentlig øh, husstandsindkomst. Ja, så det, Rune, det er overbeholdt overklassen ja. nærmest. Ikke? Ja. Altså. Rune, du siger rigtig meget. Ikke? Og mm. det, er mange, det er rigtig mange emner. Ja, jamen, jeg ved det ja. jeg ved det. Ja. Så, så det kan være lidt svært. Hvad skal man ligesom tage fat i? Du startede med det der med mændene. Mm. Øh, du sagde 56 procent af dem, der sad i fængsler. 96, ikke? 96 ja, det kunne jeg bedre forstå, så hørte jeg forkert. Ja. Fordi øh, at jeg tænkte, der var der en overrepræsentation, der virkelig ville noget, når man kigger på, hvem det er, der begår kriminalitet i Danmark. 80 procent af samtlige øh, forbrydelser, de bliver begået af mænd, ikke? Og, og jeg har jo det synspunkt, jeg mener altså, eller, at kvinder er en majoritet. Vi er faktisk flere, der er flere kvinder end der er mænd, der bliver behandlet som en minoritet. Og i den der kriminalitet for mænd, den går faktisk også ud over kvinder i høj grad med vold og så osv. Det var lige det, mm. og så siger du, at det ikke er et ligestillingsproblem, at, øh, at der kommer de her skævheder ud, øh, hvor der ja, mindst 96% procent mænd. Mm. Så, det, ja, det, ja, det er det, ikke det, ligestillingsproblem. Det er et ligestillingsproblem. Det er ikke sådan at jeg tænker, ja. det er sådan et overordnet. Det, det er sådan bare produkt af vores kultur den måde vi indretter på. Jo, men mm. hvis du kan sige, hvis hvis, hvis I er enige i, at ligestilling faktisk har været en meget stærk øh, del, øh, en stærk bevægelse, som har altså sådan en forandringsmotor, ikke? Og der så er mænd. Der, der ligesom falder ved siden af, og kommer galt afsted, og ikke kan klare sig af det her, og bliver ofre, jamen så er de vel også ofre for en ligestillingsudvikling. Øhm, det vil jeg godt acceptere. Og jeg, jeg tænkte, jeg om ikke I kommer ind på det her med, <coughs> med mænd. Og, og så tjekkede jeg, og det er den første gang, jeg sagde, at jeg tror, at ligestilling kommer til at skifte køn. Det er, det er i hvert fald ni år siden. Jeg kunne ikke lige finde noget tidligere. Men jeg har været en af de første, der sagde det. Og jeg synes selvfølgelig, altså for mig, der handler det altså ikke bare om mænd mod kvinder, eller pigerne mod drengene. Det handler faktisk om at forstå, hvad køn er, og hvad køn gør for os alle sammen, og hvad for en rolle, det spiller i samfundet. Og jeg mener, det er rigtig viden, altså vigtigt, at der er viden om køn, fordi Uden den, der forstår vi altså ingenting. Vi forstår ingenting om vores eget samfund. Ej, det er selvfølgelig en overdøvelse. Men der er mange ting, vi ikke forstår. Og der er også mange ting, vi ikke forstår om for eksempel om Mellemøsten. Jeg tror, der var en, der sagde, at, øh, at det der med køn, det var en af de allervigtigste faktorer, der holder de der samfund øh, i Mellemøsten og Nordafrika nede. Det mener jeg også. Jeg mener simpelthen, at hvis man fik gjort noget ved det, hvis de fik gjort noget ved det, så, så ville der komme en helt anden, at der være åben for en dynamik. Det holder det i skak det der kønssystem. Så jeg mener, det er utrolig vigtig viden, øh, som, øh, som vi er nødt til at have for at forstå, øh, øh, hvad det er for et samfund, vi har, og hvad for nogle betingelser, mennesker har. Yep. Øh, og det må ligesom demokrati mm. aldrig holde op. Øh, det er jo en evig proces. Vi, vil, vi siger, at det er et demokratisk samfund, det er vi enige om, men det er jo ikke noget, der... Der, der slutes Men Jeg, vil sige, at, jeg synes, at samtalen om køn, som jo stort set altid foregår på feministernes præmisser, fordi vi andre, vi sådan, føler os sådan rimelig godt orienteret om sådan, hvordan vi fungerer som kønnede væsner. Øhm, den, den samtale foregår på feminismes præmisser, fordi feministerne, vi altså feministiske filosofer og tænker, øhm, har, har, har arbejdet meget intenst øh, på at få udviklet sådan et begrebsapparat, der tegner, altså der adskiller det biologiske køn fra fra det konstruerede køn. Og den måde, de så har tegnet det konstruerede køn på, insisterer på, at der findes et sådan. Øh, det er så som sådan en undertrykkelsesmekanisme, som, altså hvis man er strukturalistisk feminist, så mener man, at det ligger alt sammen i sproget, og den måde, vi taler om kvinder på, og, øh, hvad det, og, sådan, og, og tænker om, om kvinder og mænd på, der ligger sådan en hel masse undertrykkelse der. Og det er heller ikke fuldstændig forkert, at der ligger magt i sproget, og, og den måde, vi, vi taler om ting på, selvfølgelig, selvfølgelig har det en stor betydning. Det vil jeg sådan set, det vil jeg slet ikke øh, øh, altså benægte, mm -hmm. Men, men, men selve samtalen om kønnene er jo ikke bare sådan et værdifrit sted. Altså, det er jo ikke sådan, at I, I nu jeg, I feminister, mm -hmm. inviterer til samtale om køn, fordi så kan vi finde ud af, hvad det er. Det kommer med et formål, og formålet er selvfølgelig at opløse sådan den traditionelle kønsrolle, og så åbne op for en øhm, palette, som er uendelig øh, i teorien, med forskellige måder, man kan være køn på, eller forskellige kønning. Og det er klart at vi ser det som, og jeg synes bestemt heller ikke, at de feministiske teoretikere, jeg har læst, altså sådan en Judith Butler, en Christe, en, øh, hvad hedder det, øh, Simone de Beauvoir, for den sags skyld også, altså alle sammen, som er forskellige bølger, men som har været meget tydelige, at deres opløsningsprojekt altså var et angreb på, på den borgerlige orden. det altså, De taler om den bourgeois-kvinde, som går derhjemme og er en slave i ægteskabet, og hun er frustreret, og hun, altså den her fuldstændig konsekvente nedvurdering af de fleste almindelige menneskers måde at leve på. Jeg medgiver, at øh, første og delvist også anden bølgefeminismen havde noget især første, feminismen, du er vel selv første bølgefeminismen Du af den havde, havde, havde, havde noget på sig, og det er helt klart noget, som, som vi skylder en tak. Men... Derfra er vi jo kommet et helt andet sted hen. Nu er vi et sted hen i dag, hvor vi har en gruppe af feminister, som taler altså på deres egen klasses vegne. Det er en gruppe af privilegerede kvinder, som bestemt ikke skal have lov til at heller ikke gøre, altså taler på, på, på, på alle kvinders vegne. De taler på deres egne vegne, og det er faktisk i så høj grad, at, altså faktisk, at det bliver meget tydeligt i de der debatter, at det er feminister, som taler, altså, øh, som, som, som simpelthen undlader at, at, at tænke på de andre aktører, som, som de rammer med deres diskurs. Det kan for eksempel være børnene, når vi snakker om altså børnefamilien. Det her med, at de unge mennesker helst skal, skal så hurtigt som muligt i, i, i institutioner som om det slet ikke har nogen kon, altså konsekvenser og omkostninger for det helt lille barn og øh, komme ud i hænderne på nogle fremmede. Altså det, som om det er sådan fuldstændig konsekvensløst. Det tænker man ikke på. Man tænker heller ikke på, øh, hvad skal man sige, uligestillingen i, i, i minoritetsmiljøer. Øh, det taler man heller ikke om. Du har også i Vil dag være? været ked af, intenst mm. i forhold til uligstilling i minoritets. Er det det med mentornetværkene? Jeg kunne høre på Bornholm, hvor vi jo havde panel sammen, det er formentlig derfor, at du har fundet på at invitere mig, ikke? At, at du sagde nogle mentorprogrammer. og jeg kunne høre, at du ikke vidste, hvad det var. Nå, jeg har talt med 8... Birgitte Bådegård om det. Nå, nå okay. 8.000 altså kvinder var igennem det der. Mm. Med kæmpe store resultater. Det er det største, og det er det mest øh, vellykkede projekt overhovedet. Mm. Og i virkeligheden, min utopi, det var jo, altså jeg har også hørt det her, men der er ingen, der har nogen bud. Ved I hvad? Jeg synes, det her, det skulle jo bredes ud over hele landet. Så mentorprogrammer, det, ja, det er simpelthen og, fra... altså, og vi så, så vi så simpelthen Danmark som en stor arbejdsplads, og så at vi alle sammen øh, simpelthen fungerede som mentorer for hinanden. Og for min skyld må jeg også gerne udvide det, og ikke bare tage indvandrer, jeg må også gerne tage de socialt dårlige stille, de udstøtte med. Og, og lave det der, ikke? Så spørgsmålet er, hvorfor kvinde, indvandrige kvinder fylder op på krisecentrene. Det negligerer vi. Til gengæld så taler vi om arbejdsmarkedet. Det er der ingen, der negligerer. Hvorfor altså, taler er om der om det? Jamen det er der simpelthen, øh, øh, hvad hedder det, øh, krise. Det er der, de, dem, der befolker krisen, dem, der har skabt krisecentrene, det er der dele af kvindbevægelsen. Det er der kvindbevægelsen der har, der hvem, har taget der sidder, hele her dagsordenen. Men de kvinder, der er det der... Det er jo vanvittigt. Men de kvinder, der er der, ja, de dem, stakkels kvinder, som... Dem, som dem de sig af. Dem tager de sig af på de krisesender, og det er feminister, men, jeg lover dig, ind af en kant. Men, ikke? men hvorfor hører det er vi ikke aldrig Kulturkonservative, det? Hvorfor, der har arbejdet, der har, har kæmpet for at aldrig, få udstødte kvinder. Hvorfor hører vi aldrig om dem? Hvorfor hører vi aldrig dig gå ud og sige, de her indvandrerkvinder, hvad er det for nogle problemer, der er i de her miljøer? Hvad skyldes det? Altså den der ærlige, sandhedssøgende nysgerrighed i forhold til... Hvad er problemet? Hvilken karakter har det? Okay, og Jeg skal ikke holde det nu? Ja, fordi yes. vi har faktisk kun uh, 10 sekunder til ja, det. Så, så, så jeg må simpelthen sig. sige tusind, tusind tak, fordi du kom. Ja, men Helt så sagt. tak Jensen, så for invitation og tak fordi I sætter fokus på køn og feminisme, Det er jeg glad for. <laughs>